Kapitel 24 Og Jehova fortsatte å tale til Moses i det sa. «Befal Israels sønner å skaffe dig ren olja av støtt oliven til lyskilden, så lampen stadig kan være tent.» «Utenfor vittnesbildets forheng i møteteltet skal Aaron stadig gjøre den i stand, fra kveld til morgen, framfor Jehova.» «Det er en forskrift til uavgrenset tid gjennom generation etter generasjon.» På lampestaken av rent gull skal han stadig gjøre lampene i stand framfor Jehova. Och du skal ta fint mel, og av det bake tolv ringformede kaker. To tiendedels efa skal det gå med til hver ringformet kake. Og du skal legge dem i to stabler, seks i hver stabel, på bordet av rent gull framfor Jehova. Og du skal legge ren virak på hver stabel, og det skal tjene som brød til en påminnelsesdel, et illoffer til Jehova. «På den ene sabbatsdagen etter den andre skal han stadig gjøre det i stand framfor Jehova. Det er en pakt til uavgrensetid med Israels sønner. Og det skal tilfalle Aaron og hans sønner, og de skal spise det på et hellig sted, for det er noe høyhellig for ham av Jehovas illoffere, som en forordning til uavgrensetid. Og en israelittisk kvinnes sønn, som i midlertid var sønn av en egyptisk mann, gikk ut midt i blant Israels sønner.» O den israelitiske kvinnens sønn og en israelittisk mann begynte å slås med hverandre i leiren. Og den israelitiske kvinnens sønn begynte å misbruke navnet og gå ned kalde ondt over det. Da førte de ham til Moses. Hans mors navn var Perovrish-shelomith, hun var datter av Dibri av Dan-stammen. Så satte de ham i forvaring inntil de fikk en tydelig erklæring i følge Jehovas uttalelse. Og Jehova talte videre til Moses i det han sa: «Før den som nedkalte ond till et sted utenfor leiren, og alle de som hørte ham skal legge henne på hans hode, og hele forsamlingen skal steine ham. Og du skal tale til Israels sønner og si, «Dersom en hvilken som helst man nedkaller ondt over sin Gud, da skal han svare for sin synd. Således skal den som misbruker Jehovas navn, ubetinget lide døden. Hele forsamlingen skal ubetinget steine ham.» Både den fastboende utlending og den innfødte skal lide døden når han misbruker navnet. Og dersom en man slår ihjel en vilken som helst menneskeskjel, skal han ubetinget lide døden. Og den som slår ihjel et husdyr skjel, skal erstatte den skjel for skjel. Og dersom en man tilfører sin omgangsfelle skade, da skal det gjøres med ham slik som han selv har gjort. Brudd for brudd, øye for øye, tann for tand. Den samme slags skade han måtte tilføye et menneske, den skal bli tilføyd ham. Og den som slår ihjel et husdyr skal erstatte det, men den som slår ihjel et menneske skal lide døden. En og samme rettslig avgjørelse skal gjelde for dere. Den fastboende utlending skal være som den innfødte, for jeg er Jehova, deres Gud. Deretter talte Moses til Israels sønner, O de førte den som hadde nedkalt ond til et sted utenfor leiren, og de steinet ham. Slik gjorde Israels sønner, akkurat som Jehova hadde befalt Moses.»